107, la programación musical más completa. 107 Música 107 Música, la primera en oferirte 24 horas de música. Llega la hora de la música más caliente, ritmo latino. Todos los sábados a las 3 de la tarde en tu radioestación preferida. Sense Música. Ritmo Latino. al Club del Country. Un programa que ha histórico.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 A les 9 del vespre. So Attention preparatius agora para separação Brasil. A als a les 2 de la tarda a 107 música. Piàlia, el temps no existeix. 10 música Visita la nostra web. Tre Consulta la programació.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 Pels dilluns tens un òngel per tu, generacions, de veu en a la nit. A la cincet música, només per tu. Etxa't. Etxa't. Etxa't.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 i ses mans d'herbes o de fang restaurant cafè del centre de Peralada. un servei acurat a un preu ha segut de ben cantant mentint per estar és tot creuat un pensament, d'una forma fugaz, en un moment incert. A l'estiu, els esports no paren a la sense música.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 de nou, a 10 de vespre a la centsena música. Cinc set esports amb Dani Tajés. Molt bon vespre, amics guiants ja de la Sense Música. Passen sis minuts del punt horari de les 9 del vespre i comencem aquí una nova edició dels 107 Esports una edició on repassarem tot el que ha succeït aquesta setmana esportiva que cap de setmana esportiu farem especial atenció en la salvació del Girona Miraculosa ja en el temps de descompte amb un penal transformat per Quico Raton també parlarem del Bàs i Roses i repassarem tots els resultats per tant doncs, des d'ara i fins als 10 del vespre una hora d'esports aquí al 107 Esports El cafè del centre us ofereix els resultats de la jornada. Doncs, com sempre, i amb el suport del Cafè del Centre anirem a repassar els resultats de la jornada. Començarem amb la segona divisió A. Darrera jornada, Cartagena 0, Albacete 4, Rayo 4, Recreativo 0, Real Unió 0, Hércules 2, Castelló 0, Còrdoba 1, Betis 4, Llevant 0, Villarreal B 1, Salamanca 2, Cádiz 4, Nomància 2, Celta 0, Oscar 1, Ells 4, Real Sociedat 1, Les Palmes 1, Nàstic 0, i Girona 1, Múrcia 1. Resultat aquest que li permet a l'equip del Girona eh, doncs mantenir la categoria la classificació en castellà per la Real Societat que puja definitivament ja ho sabíem, també l'Hércules amb 71, la Real amb 74 i el Llevant amb 71 també amb 71, el Betis que es queda fora de l'ascens per baix baixen a segona divisió B, Càdiz amb 50 Murcia també amb 50, Real Unió amb 46, Castelló amb 43 el límit del descens, el Nàstic amb 51, les Palmes amb 51 el Girona finalment està 14 è amb 52 punts. Per tant, doncs, el Girona que ha mantingut la categoria esportivament, demà hi haurà una assemblea de socis caldrà veure, doncs, eh, però una junta d'accionistes caldrà veure com aquesta junta d'accionistes decideix el futur d'aquest Girona també. Més resultats a eh, la fase d'ascens a la segona divisió A, eh, els quatre que ja es coneixen, en el derbi català, Sant Andreu 0, Barça Atlètic 0, puja per tant el Barça Atlètic que fa bo el 1-0 de l'anada per les altres eliminatòries. Havien pujat abans el Pontferradinà i el Granada, a més a més del Barça Atlètic, s'hi afegeix també l'Alcorcom, que derrotava i 3-2 a 2 a l'Untinyent. Per tant, doncs, Pontferradinà, Granada, Barça Atlètic i el Corcón són els quatre nous equips de la segona divisió A. Pugen també a segona divisió B, en aquest cas, el Sant Bullà, després de perdre 2 a 1, però guanyant els penals, eh, i per tant doncs, és nou equip de segona divisió B, el Sant Bullà, eh, davant del Tudelano, i també l'Hospitalet, que va empatar 0 i va fer bo l'1 a zero, 1 a un, perdó, de l'anada, l'Hospitalet 0 a Merià B, 0. Per tant, doncs l'Hospitalet i l'Hospitalet, Uh, també el Sant Boià són nous equips en aquest cas de segona divisió he fet aquest que salva el Caçà de tercera i també el Benavent que serà doncs, en aquest cas l'Escol i també salva uh, el Tortosa i la Gimnàstica Iberiana a primera catalana per tant doncs uh, els dos equips tant Tortosa com Ginàstica Iberiana la temporada que seguiran competint amb el Paralada més resultats eh, també en aquest cas eh, la fase de descens eh, segona regional eh, Riudellots 2 eh, Base Roses 2 el Base Roses que es queda ja 100 opcions en aquesta fase de descens i també eh, més eh, resultats en la Copa Catalunya eh, segona fase, tercera eliminatòria eh, Vivertà Gas 3 Unió Esportiva Figueres 6 per tant doncs la Unió que passa ja a una nova ronda d'aquesta Copa Catalunya Eh, doncs fins aquí els resultats de, de la jornada que una setmana més ens ofert, com sempre, el Cafè del Centre. fins aquí els resultats han estat una semblança del cafè del centre de Peralada en el Girona de Narcís Julià Finalment, l'equip que va aconseguir la salvació, com dèiem, va ser Girona, baixa segona B al Múrcia, juntament amb Càdiz, Real Unión i Castelló. A Girona li va caldre empatar el minut 92 amb un penal transformat per Quico Raton, que en el porter, quan semblava que la tenia ja atrapada la pilota, blocada, se li va escapar. Per tant, doncs, Girona que s'ha mantingut finalment acabat 14, 52 punts han caigut 52 punts no els famosos 50 de fet, a eh, Múrcia i també el Càdive han baixat amb 50 punts, per tant doncs ha estat una temporada molt cara a la permanència el Girona, però que ha aconseguit aquesta salvació i ara el que cal és que demà en la junta d'accionistes, que ja ha programada, doncs l'equip pugui a arreglar les coses institucionalment. Nosaltres que anem a sentir els diferents protagonistes del partit Dei i comencem sentim un dels jugadors visitants, ell és Iñaki Beak, que reconeixia que el penal havia estat claríssim. Sí. y, y he oh, ¿sí? ¿no? no, no, oh, ah, no sé También al final del partido que sortia amb roda de premsa eh, doncs amb un ànim no gaire bo, normal, el seu equip acabava de perdre la categoria era el tècnic eh, visitant estem parlant de José González, anem a sentir el que comentava en roda de premsa José González Bueno, yo creo que he el equipo ha hecho un solo esfuerzo tremendo la... cuando he dicho un que con el de a mi futbolista porque porque faltando minutos estaba haciendo 12 o 11 puntos eso dejó a los profesionales y evidentemente pues un señor ha decidido que que nos a otra categoría espero que nah, a consciencia de la tierra y la a la otra historia y lo verás como lo su carrera evidentemente pues, yo creo que hay que tener mucha para ver un penalti sabiendo eso lo que se fue acá pensaba si es que no este, bueno, pues, que el destino también me ¿no? ha jugado una pasada porque no me ha tenido fortuna y, y la jugada de, de la transformación del penalti pues marca un poco lo, lo que ha mucho más especial ¿no? porque sabemos que aquí por rato lo había ahí el día del corda. Albert está acertado y se a la forma más cruel y el chaval pues, va a pasar de ser un nero a en un dia que todos los que ganado, vamos a pensar si todos los que han ganado, han ganado milagro. Ah, Lo que es es que todos estemos esperando una, una alegría de los críos, porque son los únicos limpios en el fútbol. Sí, sí, sí. Pero habría que, escuchar, habría que escuchar a los dos de mañana si hubiese defendido el fútbol. Yo claro que hay veces Yo creo muchísimo en el trabajo Pero hay veces També, i naturalment eh, al final del partit parlàvem amb més protagonistes eh, Josep Guzó el president que reconeixia no l'ha vist al penal i que no volia parlar de futur anem sentir el president encara almenys de moment del Girona eh, Josep Guzó que vagi perdent per 0-4 em penso que ja era la primera part doncs pues... està bona semanave. Estavam la semanave. No, no l'he vist, és que estàvem la semanave. És que ja està, ara és per res més. Normalment perquè es podia sortir l'any que ve que sabés. Teníons 11 jugadors. No són els llanes, no és a final del partit, això tira forma part del partit que estan. Que la rata no. que entre dels al final del partit ficava que era de divisió. Bueno, pues també tenen els seus drets i deixa'ls, no? Gràcies a tu, i nosaltres que seguim sentint protagonistes, ara el que sentirem serà el tècnic del Girona en la roda de premsa posterior a l'encontre, un mercès Julià doncs que després de la roda de premsa sortia en posat seriós, content per la salvació, però també feia dues reflexions. Una, que el club havia de ser viable en aquesta segona divisió A, que la Junta havia de treballar, li queda poc marge de temps, i també que no serà l'entrenador del Girona la propera temporada. Fa més de tres mesos que ho decidit, ho sabia el president i ho sabia també els 23 jugadors. Per tant, doncs, Narcís Julià, que es va acomiadar de la banqueta del Girona. Ho va fer amb la salvació i, per tant, doncs, eh, des d'aquí enviar tot el nostre suport a Narcís Julià! <fer> <'hi> Bà, bueno, eh, sí. hi hié, moltes coses a dir. A no, ja за рулем русского El equip a segona. Per què és el que interessa el teu cas? Per el que interessa? Però, clar, gran, que interessa molt, no crec el meu cas avui, però una. De de vinent, eh, no ho veu. No ho veu, no ho veu. No ho veu, no ho De cara a l'any no entraré en Girona. No continuaré en el no, no. treu en Girona. No, ja cosa que s'ha dit per aquí, per la pròxima junta directiva, les dones podria la decisió, no di de fer com es pensen Jo sí que dic que amb la, la situació actual, jo no estic en condicions de, de veure amb, amb, amb forces per i amb aquest tipus de l'obligació en quin punt d'acord s'ha de fer? La bueno, jo crec que el futur a mig termini depèn molt també que se sigui capaç de, de reorientar tot el tema organitzatiu econòmicament parlant, no? És a dir, jo crec que la, la primera cosa que s ha de, que s'ha de plantejar el club és fer un club viatge econòmicament. En aquests moments no és. Jo no ho sé, perquè jo tampoc tinc la informació és per què no s'ha pogut fer front als pagaments? Per què ara Girona està un de tothom que complicacions econòmiques? Jo això no ho puc dir perquè no ho conec la realitat. Ara bé, qualsevol pretensió de que l'any que ve sigui un any amb de fer front a la categoria passa per una estabilitat econòmica, passa que hi ha un projecte viable i que el projecte doni solidesa i credibilitat. Aquí, des de l'entrenor que, que, que hagin venir, amb els jugadors que hagin de venir, teniu en compte que havia ja avui, el 19 de juny, eh, hi ha 6 jugadors en contracte. 6 jugadors que tenen contracte, si no, equivocat, eh? eh? En principi s'ha de donar molta gent i s'ha de molta gent. I estem al mes, acabem a una temporada, a un mes de començar amb un altre. Anem molt tard, el Girona va molt tard. Llavors, Eh, tot i que sembla que el primer i fonamental és eh, el, eh, el tema econòmic, paral·lelament també hi ha un retras massa gran en el tema esportiu I, i com que hi ha un retras massa gran tot serà molt complicat. Eh? Bé, torno a dir, és una reflexió ja com a, a marelles, tu com a gironi, eh? com, a, com a soci, no com a entrada Girona, perquè la decisió com a entrada del Girona ja fa que eh? jo no que l'esprendre. Ara... la roda de premsa va quedar clar que el tècnic del Girona, Narcís Julià la temporada que ve no regirà els destins d'aquest Girona i abans deien que Josep Gosó no havia vist el penal, un que també havia sortit fora a l'hora de xiular el penal va ser Miqui Albert, ens ho explicava doncs un cop acabat l'encontre Nosaltres que seguim sentint protagonistes al eh, penal eh, el va provocar a eh, Juanma, li va fer eh, exactament eh, el diol. Nosaltres anem a escoltar Juanma que va ser un dels revolusius d'aquest encontre. passava pels nostres micròfons un dels herois del partit. Ell va ser eh Kiko Raton, ha acabat eh, Màxim Gualero del Girona en 10 walls i això que arribava per ser el tercer o el quart davanter. S'ha guanyat la renovació a Pols. Kiko Raton eh, comentava això al final d'aquesta Girona un Mòrsia un Todo, todo accionado aficionados el cuerpo técnico jugadores todos nos contentos porque nos estamos jugando mucho en partido y gracias a Dios ha penalti y bueno que que hasta, tenemos el, el suspensio hasta el último hasta el último segundo y gracias a Dios hemos marcado bueno ha llegado and está arriba y al final ah, tiene el minuto, no sé, 80 y largo y gracias a Dios marcar y ha dado la que es fundamental y muy, muy importante para Quiroga 10 goles, máximo goleador en del equipo para un jugador que venía para el tercero o cuarto delantero, no está ¿no? o sea, yo digo, el juego es muy largo nunca se lo que puede suceder aquí hay que trabajar día a día hay que luchar aquí puede venir el tercero, puede venir el segundo puede venir el primero, durante toda la temporada, es complicado de que jugar, yo creo que un bueno, sacrificio, el trabajo y eso que pues, me la posibilidad de poder, poder jugar, bueno, y también porque caímos muy a temporada que no puedo jugar, pero bueno, para el pues, final, bueno, ha dado el he conseguido ayudar al equipo, poniendo mi granito arena, todo el mundo ha ayudado, hemos hecho una buena niña porque lleva 4 meses sin cobrar y, y nos vamos a Mucho dinero que se herede, que, he que tienen que, que pagar muchas cosas y nos tomamos atención, pero bueno, entre nosotros, pero sabiendo que es muy serio, que necesitamos el dinero para cobrar, porque nuestras familias viven de ellos, muchas cosas. Pero tenemos que soluciones y podamos pues conseguir en que Ratón, <tose> Tú. ¿Tú? ¿Tú? <tose> el club este caminado y que nos vamos las pancartas de Kiko Ratón, Selección. Y el bosque, el bosque, a punto. <risa> 107 esports amb Dani Pagès 107 esports Sot l'esport de la comarca, el teu abast Dani Pagès 107 música La primera en oferir-te 24 hores de música I nosaltres que seguim eh, parlant d'aquest eh, Girona 1, Murcia 1, eh, passen doncs, eh, 40 minuts del punt horari de les 9 del vespre i, com dèiem, eh, seguim repassant eh, tot el que va donar d'ací si aquest encontre. Eh, ja, per anar acabant, sentirem eh, tres eh, jugadors més d'aquest eh, Girona. Començarem sentint a Migue, un dels puntals en defensa d'aquest Girona. Anem a sentir el que comentava eh, Migue al final de l'encontre, després doncs, de patir eh, fins pràcticament al minut 95 de partit. així que ho han arribat a l'inventor i d'ellí se'n van venir a guanyar i nosaltres havíem de guanyar o empatar i mira, com ho ha dit com mai i la veritat és que ho hem acostès perquè jo crec que l'equip van anar a l'equip i van anar a l'equip i van anar a l'equip doncs sí, la part tampoc havia molta comunicació en el camp, que hi estaven no no sabíem res i ja t'he dit, com nervis el gol que en un principi ha parat i estaria espolat així jo crec que és per donar els perquè la veritat és que ells ho malament i eh, tenim altra que segur segons... Que, que, bueno, que hem aconseguit la salvació i és important i que sabíem que el colai passava al doncs, poder cobrar. És eh, una categoria, però no sé si això, per a mi, hagi canvis de veritat o consell. Això, això ja no depèn de nosaltres, i per a la nostra feina i crec que bé. Eh, podem estar facis fets individualment i col·lectivament a nivell d'equip, i, i sóc d'un compte per acabar la, la ciutat, perquè jo crec que aquesta ciutat someret i tots vosaltres, no?, que, que, que hòstia, que, que esteu el dia a dia amb nosaltres i, i que veu la, de bona mà, que veu costat i, i que s'han vist coses, doncs, eh, gens bones i, i que, bueno, i que va minant per dintre i, i bueno, també és d'agrair la professionalitat a la franquia doncs, perquè hem demostrat que Sabem -e allà eh, el tema que es sortiu, com també el Julià, el que és semblava que no es semblava dia del Ceuta. Home, és, és, és, és diferent. El dia del Ceuta nosaltres teníem moltíssim a guanyar i poca perdra perquè nosaltres desconeixem la categoria segona A. Ara aquest any, ara aquest any, portàvem un any ja eh, gaudint de la categoria segona A i sabíem que teníem molt pel tema econòmic, com he dit abans, perquè sabíem que l'opció de cobrar passa per mantenir-se, si no, jo crec que no haguéssim cobrat, ni... Bé, de no ho cobrat, sí. Però... i és molt diferent, és molt diferent. Eh, L'alegria també és moltíssima, però que ja t'he que eh, la sensació de patiment canvia molt. També un dels jugadors importants que passaven per aquí era Albert Dorca, l'Ulutí, eh, doncs que al final del partit també estava content perquè el Girona podia mantenir la segona divisió A. Anem a sentir el que comentava l'Ulutí Albert Dorca. Has sigut una mica peculiar. Teniu algun guionista a l'equip que hagués descrit això abans, que ho heu decidit així, o okay, què okay, passa? No, la veritat és que ningú hagués dit que, que fos així, no? Ha sigut una victòria doncs, molt, molt petida, hem, hem estat fins l'últim moment a, a segona vez, i crec que això s'ha donat un valor important, crec que bueno, l'equip no es fa així per res, està en la computació perquè ha treballat uh, increïble. Amb, amb un grup humà espectacular i crec que esportivament no es pot demanar més. Hem estat cinc mesos, com sabeu, sense, sense cobrar i són problemes que hi ha que afecten i nosaltres hem pogut sobreposar-nos això i ja hem estat, ja hem estat al camp. El oh. no, resumit una mica la sarda, no? El fi com a l'endevina amb l'atura amb se li i a entre dins. Sí, crec que, bueno, ja no, ja no podia patir més, no? Crec que, bueno, el gol ha sigut, ha sigut una... sí, un, un resum perquè i també al final del partit parlàvem amb el serrianen Chechu Flores, un jugador doncs, que aquesta temporada també ha estat important i que hi ho tornava a ser. Anem a sentir el que comentava al final del partit Chechu davant dels periodistes a la zona mixta. Jo, un la vida, no? Sí, sí, i sí. que s'ha provocat ¿no? un penalti l'últim minut i jo no lo que este grup ha treballat molt que és increïble i nada, el grup i I un cop vam haver parlat amb tots els jugadors també Eh, vam voler parlar amb un dels nostres eh, companys, eh, concretament en Jordi Sunyer, que fa les transmissions pel Canal 33, del segon canal autonòmic. Ahir ho va fer com un gironinés, va vibrar amb l'empat a un d'aquest girona i la salvació, com ell mateix en reconeixia, li havia sortit algun gall. Anem a sentir el que comentava el company eh, presentador del programa FutbolCat a Televisió de Catalunya, Jordi Sunyer. Jordi que avui ha fet aquest partit eh, doncs, eh, per les càmeres del Canal 33 eh, Jordi, com, com has viscut el partit eh, tot el dia passat eh, aquest gol l'últim minut en eh, temps de descompte, explica'm mm. well, molts de nervis com com tothom perquè és tot el que hem comentat a la retransmissió no?, tota la setmana i sobretot amb les eliminatòries de comien amb tres equips catalans l'any que ve a segonar, perquè a nosaltres també ens interessa en el sentit que eh, tres equips catalans pràcticament suposa poder televisar un equip català cada setmana, cosa que amb un amb dos ens era impossible per qüestió de, del límit del, de, del dret de televisió, no? I amb molts nervis i, bueno, potser que de la manera, sincerament, de la manera que estava jugant al Girona era, era molt difícil que es pogués fer, però El Girona ha passat de 46 minuts de segona ve. eh? Sí. I era, perdona eh, la categoria avui, eh, era molt negatiu, no?, per al club I, i per tothom. El que passa és que, que també hem comentat que aquesta gent està molt pitjor que el a nivell de deute. Era un deute molt més gran. És a dir, el Girona ho teníem molt fumut tardant a segona B per tirar el club endavant, però el, el Murcia encara ho, ho tenia pitjor. Però era, era negatiu per a tothom i sobretot en una temporada que, que el Girona va fer 51 punts S'havia fet 51 punts, que l'any s'havia baixat amb 51 punts i n'han caigut 52 al final per estar salvat i, i no baixar per... No, Però bé, ara el que queda que esportivament hi està i que hi hagi de treballar que treballi i que, que l'any que ve he tornar aquí dos quarts. Doncs Jordi, moltes gràcies i moltes sols. A tu. Per tant, doncs, fins aquí el nostre apartat dedicat a aquest Girona, un Girona que la temporada que ve continuarà a Segona Divisió A continuarà la Lliga de Futbol Professional, ara cal solucionar els problemes institucionals de l'equip. Una segona divisió, que per ser la temporada que ve començarà el 28-29 d'agost, s'allargarà fins al 4 de juny, hi haurà dues jornades intersemanals, el 5 de març i l'11 de maig, i només posaran els dos primers, i del tercer al sisè faran un playoff per pujar a primera divisió. Per tant, doncs, eh, fins aquí el tema d'aquest Girona que ens ha ocupat avui bona part del nostre programa. 107 esports, parlem del futbol regional. Doncs nosaltres, per fidelitzar el nostre programa d'avui, volem parlar de futbol regional i concretament del Base Roses, que ha estat disputant la promoció de 100 per pujar a Primera Regional. El passat dissabte empatava dos al camp del Riu de Llots, en un partit on els homes de Toni Ferrer tenien moltes baixes. Per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat del fiu telefònic el misteri d'aquest Base Roses. Toni Ferrer, Toni, molt bon vespre. Bé, un empat al camp dels Rigollots que us deixa ja sense cap opció no? en aquesta promoció de centres com van anar el partit, Toni Bueno, el partit de Piori nosaltres eh, era Pior un partit que anava encarregat de baixes, perquè a última hora van afegir la baixa de José Cano i d'en Blas Uh, si sí, juntes amb Marmínguez, uh, en Cd i Lenso uh, eren 5 o 6 baixes que teníem, que jugadors que estaven jugant de titular abans de disputar la promoció de 100. I bueno, la veritat és que vam anar a rodellots, nosaltres pensàvem que el que un equip potent com el Sant Gregori, no va ser així. Jo crec que la gent va infinitament superior a tot i a les baixes gràcies que teníem al Riu de Llots. Vam, vam tenir opcions de guanyar el partit, inclús acabant golejant, perquè vam acabar en suplidat numèrica, i bé, bueno, només la, la, la manca d'encert no va provocar que no fos un resultat d'escàndol, de, no. no Podríem haver acabat dos-cinq tranquil·lament, i bé. Bueno. I, I nosaltres hem perdut la promoció de casa amb el Sant Gregori, que jo crec que si eh, per sort ho haguéssim vingut, ja dic, aquests per fer-li, uh, en ah. un... i jo, en aquest punt, es va dir que sí, es regional, no? <tose> Toni, ara la promoció doncs, queda molt favorable per al Sant Gregori, un Sant Gregori que la setmana que ve, amb un empat a casa davant del riu de Llots, em fa prou de assolir la primera regional, no? Sí, aviam, ahí... i l'entrenador del Sant Gregori... I ja, a l'altina, i va i diu Nosaltres, a l'altina, vam mereixer guanyar roses I vist avui aquí, diu Avui teniu que haver guanyat amb la gorra aquí a Riu de Llots no? Ells, a priori, ho molt i molt bé perquè part en el Riu de Llots els van expulsar El millor joc I, mira, ja, al futbol mai es pot dir res Perquè, a vegades, hi han sorpreses Que ningú se'ls espera, no? Però això, a és infinitament superior Al Riu de Llots, infinitament Major, no ja t'he dit que futbol són 11 contra 11, pots enganxar un dia que no tentis res i que els una vegada facin un gol. Però és que, no, que cap avall. Mm. Doncs uh, Toni Fardé, mister López i Roses, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i parlem en properes setmanes. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu, Doncs això és el que comentava el tècnic d'aquest eh, base roses, eh, Toni Ferrer, després de la derrota, eh, perdó, de l'empat del seu equip davant del riu de Llots i que eh, malauradament el deixa sense opcions en aquesta fase de descens. Nosaltres que aníem tancant ja el nostre programa abans de tancar dues notes Eh, parlàvem abans, anàvem abans del resultat del Vivertags 3, Unió Esportiva Figueres 6 en Copa Catalunya de la Unió Esportiva de Figueres, recordar que s'han fet oficials ja els dos primers eh, fitxatges, com són eh, Murga i Ricard Ferrer provenients del Cassà i del Manlleu respectivament, una Unió Esportiva de Figueres en la qual David Tàries doncs, continua treballant a marxes forçades per eh, fer l'any per fer la plantilla d'aquesta nova temporada que disputarà a preferent la Unió. També, per part de la paral·lada, per... s'ha donat per renovat a Tidian des del Club Vert i Blanc i recordar també que el proper dissabte, dia 26, es disputarà el torneig amateur de futbol futbolset a paral·lada. Fins al moment hi ha 16 equips inscrits, se n'admetran o... o... fins a un total de 20. El plau de inscripció és de 300 euros i no recordar que hi haurà servei de bar i el campió s'endurà 1.000 euros de premi. Per tant, doncs, amb aquesta nota del Paralada acabem nosaltres el nostre 107 esports d'aquest dilluns. Rebim cordial salutacions a qui has acompanyat des de les 9 i 5 aproximadament fins ara que arribem al punt horari de les 10 del vespre. No perdim la nostra sintonia, els deixem amb el nostre company, amb Pep Ballano, Pep amb els Generacions. Nosaltres, com dèiem, hi tornem al proper dilluns. Els saluda un servidor, Dani Pagès.